Bona tarda Benvinguts a tots, a totes Jo sóc eh, l'Enric Caujapé Sóc un dels editors de l'Epis Latxul i Editorial eh, L'altra part de l'Epis Latxul ja tenim allà al fons és en John López de Vinyaspre eh, Jo seré breu tampoc vinc aquí a dir res del tramont simplement eh, vinc a agrair eh, molt especialment Uh, a tots els mecenes que ens has ajudat a fer aquest llibre Tots sabeu que això és una, ha estat una col·laboració popular Vull agrair especialment a, a la Fundació Albert Tomàs i Basols uh, A la farmàcia Sagartal d'Eulofeu Que era el que va ser o que és L'antiga farmàcia d'Eulofeu d'aquí Figueres al Mas de Sant Nicolau i especialment aquí al Museu del Joquet de Catalunya que ens ha cedit aquesta sala aquesta espectacular sala en aquest espectacular museu únic a tota Catalunya i poc més a dir eh, no em vull explàixer amb el tema del llibre amb el seu autor en Juli Gutiérrez ni amb el senyor Narcís Oliveres perquè ara els hi toca parlar amb ells per part meva poc més. moltíssimes gràcies a tots per venir i seixo la paraula senyor Narcís Oliveras Bé, moltes gràcies bona nit a tots i a totes jo començaré fent una puntualització sento la necessitat de fer-la rebuig amb tota energia de que sigui capaç d'expressar que la denominació, de, la denominació de profeta aplicada a l'Alexandre de Lofeu no era un profeta una profe profecia és el nom que es dona a una predicció que prové d'una inspiració sobrenatural o divina que tenen certes persones. Nostradamus és l'exemple més paradigmàtic. És indiscutiblement el personatge que més fin tinta ha fet córrer en el tema de les profecies. Però ell mateix, ell mateix es, es presenta com a profeta. Nostradamus, deixem fer una petita referència. Era un personatge que va deixar una obra fora de comú. Un excepcional, tenia un excepcional poder de fascinació. I la, la seva memòria, les seves profecies, que és un llibre, com he dit, fluvial, està precedida d'una carta adreçada al seu fill Cèsar a la qual en referiré breument. Li diu que li entrego una memòria escrita en profit dels homes a partir d'allò que la divina essència li fa conèixer amb l'ajuda del moviment dels astres. Si voleu, es podria trobar de tota manera un cert paral·lelisme entre Nostradamus i Alexandre de Olofeu. Tots dos eren científics. Nostradamus era metge va fer una gran investigació sobre la pesta i va trobar un sistema de coració. Era un investigador també, però ell mateix rebutja la condició d'investigador quan, en l'entregar-se el seu fill, li diu que les seves prediccions són afirmacions astronòmiques, animades per l'única voluntat divina i particularment per l'esperit de profecia. És a dir, no són el resultat de cap observació, de cap anàlisi. L'estudi d'en feu, en canvi, és el fruit d'una acurada investigació que culmina en el descobriment d'una llei reguladora del procés històric dels pobles i de les cultures. També fa un descobriment, els seus estudis de farmàcia i ciències químiques fan que s'adoni de la constància i precisió dels fets biològics i que els processos evolutius són processos matemàtics perfectes. I conclou que si aquesta consciència s'apalesa als ens individuals, també ha de ser-ho quan s'aplica a una col·lectivitat. Lluny de considerar la seva conclusió com definitiva, el seu esperit científic el porta a investigar i a comparar aquests processos. La comparació és una figura retòrica, però també és una tècnica que parteix de l'estudi i de l'anàlisi de problemes concrets, actualitza conceptes i, apro i apropa objectius i finalitats. De l'estudi comparat... Sorgeixen elements cognoscitius indispensables en tant que s'obté un coneixement que permet elaborar categories classificatòries per enquadrar i analitzar processos. Si només s'analitza un, ja sigui amb un criteri territorial o temporal, s'obté el seu contingut social el convertim me en una cosa buida. Per això, a l'hora d'analitzar un procés o s'interpreta atenent al contingut polític o l'anàlisi no serà coherent. Cap anàlisi que es limiti als coneixements dels fenòmens sorgits en un sol àmbit nacional o estatal no és seriosa. Un examen de les diferents experiències, l'estudi de les analogies, de les constants històriques, conduix a la fixació i determinació de models a seguir i d'objectius a aconseguir, i també, no més important, de situacions a evitar. La comparació avui s'imposa com una necessitat, no només pels analistes polítics, sinó ja per aquells que han de decidir en política. Quan parlem de decidir en política, no ens referim només als polítics individualment considerats. Els col·lectius també reclamen el dret a de decidir, i en aquests moments ho sabem molt bé. Els resultats de Déu lo feu van ser espectaculars li van permetre establir la llei que Francesc Pujols anomenar la matemàtica de la història que anunciaré d'una manera sintetitzada dient les cultures que han existit i les que han d'existir responen a uns processos biològics perfectes les cultures neixen arriben a la maduresa decauen i moren analitza tots i cadascun dels cicles no m'hi estendré us recomano el llibre i amb atenció la presentació que en farà el seu autor, el net de l'Alessandra déu lo -feu. Sí que recuperaré una frase que acabo d'utilitzar. Els col·lectius reclamen el dret a decidir. déu lo ens diu que això és el veritable règim democràtic i, conseqüent amb la seva metodologia d'anàlisi, comenta que el règim democràtic porta en el seu sí el germen de la seva pròpia destrucció. El primer volumen de la matemàtica de la història va ser publicat el 1957. Mig segle més tard, Svet Antodorov, filosof i historiador francès d'horisem búlgara, conegut pels seus assatges sobre, la, sobre la, la memòria històrica i la democràcia, ha publicat un també assaig que titula «Els enemics íntims de la democràcia», en el qual afirma que la democràcia segrega ella mateixa els seus enemics. I faig referència per assenyalar la validesa i permanència de les anàlisis d'Alexandre de Olofeu. Les seves prediccions són els resultats d'unes anàlisis polítiques rigoroses, quan el 1951, Només sis anys després de la desfeta del nazisme, Alemanya es trobava ocupada, dividida, destruïda política, políticament i econòmica i a déu afirmava que es convertiria en el termini de deu anys en la primera potència europea. També, al mateix any, 1951, pronosticava que la Unió Soviètica aniria cap a la desintegració, fet que tindria lloc al voltant de l'any 2000. I d'una manera sobtada, totes, dues, totes tres coses, perquè jo de remarco molt que aquest afegitor que fa en l'anàlisi de la desintegració de la Unió Soviètica, d'una manera sobtada, ni va haver-hi prou que un brètol d'Hamburg amb una avioneta aterriça a la plaça Roja, perquè tots els bombers s'estaven a tenir consciència de la seva inoperància i de la impossibilitat de que el règim soviètic fos capaç de fer cara a la civilització occidental, a la guerra de les galàxies, entre altres coses. O l'estat del benestar que varen practicar aquí a Europa. I és que Déu l'ho feu, insisteixo, i per això he fet aquell prolegó en el començament, no és un profeta, és un lista polític un analista polític excepcional el llibre d'en Juli és un llibre que s'ha de llegir i rellegir en profunditat i meditant de el contingut els grups passatges especialment les referències al predomini alemany i a l'escenari actual a Catalunya m'han recordat algunes converses tingudes amb ell i amb uns admiradors de l'obra del seu avi amics meus que el van voler conèixer i que s'han despassat a Figueres en diverses ocasions aquests amics tenen responsabilitats polítics en diferents organismes i àmbits i em va agradar veure que compartien criteris i anàlisis i vaig recordar el desig d'Eulofeu tant de bo que la llei de la història arribés a coneixement de les directrius de la política mundial de ser així i amullar-se la llei del creador es podran evitar moltes catàstrofes i per acabar, en tot no te referia el dret a decidir, en aquest cas el dret de Catalunya, esdevenir estat, exercir la seva sobrania, en una paraula, a ser independent. El volumen 8 de l'obra de l'avi de d'en Juli, al final del darrer capítol, el 42, a la pàgina 305, s'hi diu que el fet es produirà al voltant del 2029. Passatge, Juli, que tu reculls en el teu llibre a la pàgina 224, que ara obro. Dius, en aquella lluita sabem que als voltants de l'any 2029 els pobles ibèrics aconsegueixen el retorn a la seva llibertat. Llavors desapareixeran les causes d'aquesta crisi i els pobles ibèrics se sentiran de nou germenats. Cal que tots plegats ens adonem del que ens assenyala la llei de la història, els darrers governants del poder centralitzant haurien de ser els primers a facilitar aquesta descentralització no pas d'una manera gradual sinó total és a dir, la posició del govern espanyol hauria de ser de dir als pobles hispànics que l'exeixin el govern que desitgin, començant per donar la plena independència als pobles hispànics fa tot un seguit de consideracions i al final diu cap català no voldrà una tanca infranquejable que talli tota activitat comercial entre Catalunya i els altres pobles ibèrics. I diem ibèrics perquè, havent arribat a Portugal al fet del seu imperi, també sentirà la necessitat d'una federació en tots els pobles ibèrics. Jo, tal vegada a causa de la meva edat, sóc impacient. Participo en alguns actes en els quals prenc la paraula. Quasi tots els acabo expulsant el vaticini del teu avi Juli però hi afegeixo després de reiterar la meva admiració per a l'Alexander, Déu feu, que desitjo fermament que en aquest punt s'hagi equivocat no puc esperar el 2029 Bé, jo diria que després d'aquesta presentació de Narcís gairebé ja podríem plegar. Sí, jo veig una presentació intel·ligent, acurada justa i ha tocat un tema que ens toca a tots molt de la vora em perdonareu si al llarg de la la meva dissertació que durarà el temps que vulgueu vosaltres me'n vaig i vinc perquè això em passarà perquè intentar resumir tot el pensament de Déu l'ho feu en 20 minuts 25 minuts és una tasca complexa, difícil, jo diria impossible però avui estem on estem malgrat que molta gent no s'ho hagués cregut mai tenir escoltada per la ràdio, per tots aquestes grans petums de les tertúlies, molts d'ells que vans doncs, totalment a la deriva. I una es queixava de que si demà Catalunya és independent i Europa li, li dona el vistiplau després vindrà la Llombardia i després vindrà el País Basc i després vindrà qui sap qui. I que clar, això amb una Europa unida no és possible. Jo penso que aquest senyor, com tantes altres persones que es diuen estudiosos de la història, o no entenen res, o els hi costa entendre les coses, o ens menteixen. És dir, Europa és una entelequia política que s'intenta repensar des de fa milers d'anys. Mil milers d'anys podria no, però centenars d'anys sí. L'últim cas evident va ser quan Carla Magna, amb la seva cristianita, es va voler unificar Europa. Però clar, si Carla Magna hagués conegut la matemàtica de la història, no hagués intentat, no hagués perdut el temps bàsicament per aquells territoris començaven a entrar en el que déu lo deia la fase de fragmentació demogràfica i és tota la teòrica déu lo gira al voltant de dos pols suposats, és a dir, èpoques en què la humanitat, la gent, els territoris tenen ganes i desitgen estar junts i altres que per raons que no sabem tenen ganes de anar pel seu, pel seu compte Déu-lo-feu no era un profeta és curiós que en el primer llibre de la matemàtica i la història l'any 1948 diu que d'alguna manera hem de tornar a l'astrologia de la mateixa manera que s'ha de tornar a l'alquímia quan Déu feu, diu aquestes coses jo no sé si ho feia expressament o no aconseguia el fet que ell mai hagués volgut, és a dir, que tot el món acadèmic, tota la ciència oficialista s'hi girés d'esquenes perquè en el fons el que diu Déu és dur d'acceptar Mm. és a dir, un senyor que és de Figueres que és farmacèutic, que té uns anys coneixements en tots els àmbits, és a dir, perquè és farmacèutic però és un científic però és músic és, dir, és un humanista és dir, el coneixement de déu feu és tan global que li permet ser el primer penso jo, que es mira la història des de la globalitat avui dia la gent quan parla d'història parla d'història global parla d'història contemporània, parla d'història del temps present però al final acaben parlant i prou Déu-lo-feu va més lluny Déu-lo-feu quan ens diu hi ha civilitzacions que neixen creixen i desapareixen no està diguent res de nou però quan Déu-lo-feu s'atreveix a dir que aquestes civilitzacions, aquests processos culturals digueu-li com vulgueu, tenen una durada determinada que passen per tres fases també iguals, que es repeteixen al llarg dels temps i que a més a més a dins d'aquestes fases hi ha una fase de fragmentació i de llibertat i de creació i de desordre i una altra, tot el contrari on la llibertat desapareix, però apareix l'ordre i molta gent, asxuplogats sota l'ordre, ja estan contents i renuncien a moltes coses. I quan lofeu di que això dura aquest temps predestinat i predeterminat, aconsegueix que el món se li posi en contra. I això és un fet indiscutible. A lofeu no sola escolta ningú. Ningú. I lofeu diem que mort, abandonat pràcticament de tothom, excepte d'un doncs, senyor argentí que se l'emporta a l'Argentina que l'excita 15 dies de manera terrorífica i que permet d'alguna manera posar l'assament del que havia de fructificar molts anys després jo vegades penso que he tingut una sort excepcional, no? és dir, Déu feu es passa la vida intentant publicar els seus llibres i acaba publicant-los tot ell de la seva butxaca i ara resulta que a mi un llibre que a més a més el paga, entre cometes el poble, lliurement, mitjançant aquest mecenatge, i el poble s'expressa no? en Narcís ha parlat una altra vegada d'un tema importantíssim és dir, el dret a decidir el dret a la llibertat tot el cant de Déu és un cant a la llibertat a redefinir l'ésser humà i el seu pas pel món clar, per què fracassen totes les civilitzacions? per què sempre caiguem als mateixos errors? perquè si un llegeix en deteniment Kant o Hegel o Descartes o Plató dius, per què els ensenyen a les universitats els instituts? si el que pensa qualsevol de vostès és tan digne com el que pensaven aquests senyors perquè total pensen molt i no es porten al lloc Plató s'inventa un demiurg, Descartes un geni maligne i Kant que es passa la vida explicant-los que tot repèn de la raó per explicar segons allò que se li escapa s'inventa el geni per sort l'ésser humà va més lluny d'aquestes coses per tant el fracàs de la humanitat segons déu lo és el fracàs dels que pensen per què? Perquè no ens responen res. No es diu ni qui som, ni on tenim, ni on hem de venir, ni on hem d'anar. I això porta la humanitat re, repetidament a caure els mateixos errors. Ah, un altre dels temes que no deu fer, ho diu, i que molesta, és el determinisme. Clar, dic, naixem un dia tots i morim un altre dia. I no decidim ni el dia que naixem ni el dia que morim. I tampoc podem decidir ni evitar que durant aquest pas ens anem espatllant. Ens agradaria poder-ho evitar, segurament, però no podem. Pan tant, lo feu aplica aquesta cosa individual a les col·lectivitats i és capaç de dir quan un poble és jove o un poble és vell, quan un poble s'equivoca, quan un poble fa les coses ben fetes, quan un poble ja està tocat o ferit de mort. En la situació actual, que podem estendre però el món és molt gran, a l'estat espanyol és preocupant en molts aspectes i torna a demostrar un cop més la manca d'encert o d'intel·ligència dels que els dirigeixen. En aquest cas veiem un estat espanyol entestat en aconseguir allò que no podrà fer mantenir la unitat del territori hispànic i això ni és bo ni és dolent en un cert moment un català Vicenç Ferrer no va tenir cap tipus de problema en demanar d'alguna manera que tots els territoris hispans s'unissin i comença un període, diguem esplendorós des del punt de vista del concepte imperial pels territoris peninsulars ara aquell temps, que va començar doncs, amb els Reis Catòlics i aquí és un Narcís el podem fer mica més feliç Clar, si contem, com diu Déu l'ho que això era l'any de la unió dels, dels territoris, era el 1479 però si considerem que la unió té lloc en el moment que la Unió és carnal i es casen, avancem 10 anys per tant, el 2029 ensenyem el 2019 però Déu-lo-feu sempre ens parla ah, és que és així però clar, penseu que al final Déu-lo-feu ens parla de mitjanes i quan Déu-lo-feu parla de mitjanes és quan ens diu, "A és aquí on l'individu l'ésser humà lliure ha de ser capaç de decidir i Catalunya, en principi, una part de Catalunya vol decidir amb un referèndum pot sortir que sí, pot sortir que no, podrien sortir moltes coses ens portaríem més d'una sorpresa no? però sí el que sigui eh, el, el futur de l'estat espanyol no és senzillament no és l'URSS es va enfonsar un dia perquè Boris Yeltsin, entre altres coses sobrement sota els efectes del vodka cosa que li hem d'abrair va evitar una guerra civil que ha estat sagnant i tremenda ho va fer-ho bé el que no va fer viva va ser el que té el Premi Nobel, que és en Gorbatxov. Gorbatxov envia els tancs a Lituània, li donen un Premi Nobel i aquest oh, l'altra broma evita una sangria de, con de conseqüències nefastes. Clar, el trencament d'aquell poder unipersonal, que era la l'Urs, que es trenca de cop, provoca una sacsejada a l'Europa central. Ràpidament aquest espai se'l quedarà aquesta Alemanya que revifa, que s'uneix, prescindint de tot i de tothom. Si els francesos, Mitterrand, estava molt enfadat amb Colt, patien molt poc havia de venir. I ara, d'aquí quatre dies, la Merkel intervindrà a França. O sigui, ara els francesos patiran el que ha patit l'estat espanyol. Perquè els hi toca. Perquè se'ls acaba, també. Però, la el gran encert de déu que és el que fa que sigui especialment complexa, és que, esclar, els tempos de cada territori no són tots els mateixos. És a dir, hi ha uns pobles que tenen 70 anys i un altre que en té 30. Allò que diu diuen el conflicte generacional, pares, fills, avis això que passa amb les persones passa amb els estats aleshores de tant en tant apareix un jove imperi com és l'americà i utilitzant totes les armes que fa servir totes totes dolentes totes execrables, exsacrables doncs decideix acabar amb les restes, amb les restes de colonials del decrèpit imperi espanyol passa res és la història de la humanitat si Espanya hagués sapigut tot allò, hagués habitat, doncs el descrèdit, la vergonya d'aquells fets del 1898 que van donar pas a aquella època de en de regeneració, que no es va portar al país, en lloc més que una guerra civil cap de pocs anys. No? Bé, la història és un contínu d'errors. De, I l'Olofeu ens dona les pautes per intentar que això no passi. Hem parlat del dret de decidir. Però clar, la corba de l'Olofeliana ens diu que ens trobem un punt bastant lletjot, eh? estem a punt Havíem de sobrepassar l'època de màxima despersonalització de l'ésser humà. L'altre dia sortia en el diari El País, un article d'un filòsof, que ens deia que mai la humanitat havia sigut tan dependent com ara. És a dir, si en aquest moment internet s'aturés, tindríem un percentatge altíssim, sobretot de gent jove, que es preguntaria què puc fer. Aquí li envio un WhatsApp, perquè el problema és que aquesta gent jove, la majoria, no se saben comunicar físicament són un genis amb els dits, amb la distància, amb la virtualitat de fet, la virtualitat és la, la que ens fa senyorívola avui dia no? la crisi econòmica, que és una mentida no sigui econòmica, sigui tot financera, sigui tot virtual però clar, ell ho ha apuntat i va sortir un sopar, i jo ho faig servir sempre l'any 1947, després de la segona guerra mundial Europa s'ensorrava en la misèria però el que era pitjor és que sembla França estava a punt d'abraçar el comunisme no perquè el comunisme sigui bon i dolent això no té massa importància però clar, això preocupava els Estats Units perquè clar, si Europa mirava cap a l'est ell es quedava sense mercat es quedava sense res per tant injecten amb el pla Marshall 14.000 milions de dòlars a Europa dels quals 4.000 milions són amb armes obsoletes vull dir que van fer un negoci ben fet ja de bon començament però tot i així en poc temps van aconseguir revifar les economies europees i van donar al poc o a la gent occidental doncs, un lloc on agafar-se. O sigui, a l'és est podien estar bé, però aquí també ho estaven. I s'inventen el maleït estat del benestar. És aquest estat que han ensopit, atuntat ha a la societat. Però la gent tensa, l'estat m'ho tot. I resulta que un dia, també sense que ningú ho sapigués, perquè si llegiu els, els, els diaris, les hemoroteques, de l'any 1999, 1880, 1980, veureu, que ningú estava al tanto de res, la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques s'ensorra i al cap de quatre dies, any més, any menys, resulta que exclata la gran crisi econòmica. Què ha a la societat europea o occidental? Ara on te mirem? Per tant, els sous han anat baixant. Ja no hi ha mil auristes, ja hi ha 600 auristes, no? En una democràcia no hi ha cap tipus de problema en què la gent perdi les seves cases. Quan feia quatre dies, els nostres governs en teoria confiem perquè som demòcrates ens deien, Espanya va bien, deia un, no, deia, no Espanya mai s'ha intervinguda, no patiu perquè el sistema financer espanyol és el més poderós d'Europa no va ser així, però el pitjor de tot és que resulta que els índexs de referència econòmics com Euríbor, etc. han estat manipulats sistemàticament i no passa res bé Potser, potser Occident no és tan diferent d'aquestes repúbliques bananeres com Brasil, etc., que sempre han estat, o estan, siguen castigats, o oh, és que són països plens de corrupció que no avancen. Però el que fa déu lo és fer una nova mirada a la història, i se la mira des d'una distància prudent. Les coses passen, com diu ell, perquè han de passar, i això és fumut. Però sí que és veritat que si han de passar, poden passar de dues maneres, bé o poden passar malament. I tornem al cas espanyol, tornem a Europa. Aquesta Europa del qual m'he desviat, no? Sí, des de la societat de nacions, que va fracassar estrapidosament en Primera Guerra Mundial, una ONU que és un desastre, ara es compleix 20 anys dels genocidis de Ruanda, França va permetre perfectament que es matessin en 30 dies un candidat de persones espectacular, ni Hitler va aconseguir una cosa tan fantàstica com aquesta, i França ho sabia. França venia als metgets en aquestes tribus de Ruanda com a eines agrícoles i van marxar en el moment que no havien de marxar els cascos blaus de l'ONU és el que fa el poder, mira cap a un altre cantó però el poder, a partir d'un cert moment i això també és de Alià pas que ell no ho diu, però ho dic jo utilitza la cultura allò que en diuen art, que també és una, una altra definició que hauríem de començar a canviar com a eina de legitimització del poder paguem actes culturals tenim el poble content a Roma feien un panem circenses i teníem el poble content i l'Europa del segle XXI es debat, es debat en un debat estèril, perquè mai aconseguiran el que volen, aquesta Europa de tecnòcrates i mercaders econòmica, si tenen en la seva els estats. Tots els estats europeus, tots, a excepció d'Alemanya, que és l'imperi, en, te en terminologia deulofaliana, més jove, tots són caducs, decadents i a punt de desaparèixer. Espanya la primera, Portugal, França, Anglaterra, Alemanya Europa tendeix a l'unificació, evidentment però es donen dos processos contraris que és el que no entén ningú i que ningú vol parlar d'una banda, processos centrifugadors centrifugadors dels vells estats nascuts amb la modernitat, i quan això passa, les nacions vernacles aquelles que han estat allà des de sempre aquelles que hi havia abans que vinguessin els romans i sequegessin, incendiessin tota Europa, que ja té un dels temes que també podíem parlar, no? o l'acció civilitzadora de Roma, bé parlem-ne, jo després de matar mitja Europa, també mano i si convé que dic allò civilització també civilització, així és on s'ho han venut els llibres d'història, així és on s'ho però clar, tenim el mal costum de sempre mirar cap a Grècia com si Grècia haguessin fet alguna cosa excepcional van fer exactament el que van poder com nosaltres fem el que podem ells fracassen ja, perquè estan a punt de fracassar com deia Déu-lo-feu, serà Alemanya la que acabarà sempre amb, amb Grècia ho hem, ho hem viscut, o estem visquent els estats peten per tant, forces centrifugadores i totes les nacions barnacles, forces centrípetes apunten cap a un punt que és Berlín o sigui, aquest és el futur d'Europa, una unió europea de nacions vernacles en les que veurem fins a quin punt aquestes nacions tindran massa cosa a dir. Aquest és un punt important, perquè, i de feu resalt en els seus llibres, i jo ho faig servir molt sovint, que siguem o no catalans ha sigut una, una, una cosa encerosa, no? que els catalans féssim el que van fer a l'albada del, del segon mil·lenni o cap vespre del primer mira, té una importància relativa el fet ser que l'any 800, més o menys any més, any menys Catalunya s'inventa Europa Catalunya omple Europa la il·lumina amb un estol de monestirs amb una nova manera d'entendre el món aparcava per fi i deixava de banda aquella herència greco-llatina greco-romana que era com una mena de cotilla que impedia no pensar a partir d'aquell moment Apareixen dos forces una altra vegada, és a dir, aquells que enyoren el passat i aquells que caminen endavant. Si volem progressar, el passat l'hem d'oblidar, no ens porta res. Bàsicament perquè la mirada d'un home del de l'any 1000 no tenia res a veure amb la mirada d'un home de l'any menys 1000, com la mirada d'un home de l'any 2000 poc té a veure amb la mirada de l'home de l'any 1000. El problema, penso jo, dels historiadors és que tendeixen a mirar el passat amb els ulls del present, i això és un gravíssim error. George Dubí, per exemple, explica que l'any 1000 hi havia una pobresa extrema, però eren pobres entre pobres. El senyor Feudal, que, que potser tenir 14 o 15 persones al seu, a la seva disposició, totes aquestes pel·lícules, totes són mentida, totes. Obrir el seu graner perquè aquell poble pogués menjar. Res a veure amb la terrible solitud de l'home del segle XX, o de final del segle XX o als principis del segle XXI veiem als carrers plens de persones dormint en queixers automàtics Cal diu, si això és democràcia democràcia Clar, comencem a repensar aquests conceptes, a Déu-lo-feu se deia oh, és que fa servir uns conceptes que no estan clars probablement no, tampoc estan clars els que fem servir ara nosaltres Clar, què és la democràcia? la sessió de la sobirania popular aquí uns quants, quasi per ordenar un territori per tant Déu-lo-feu a l'època de fragmentació demogràfica les ciutats petites tenien una democràcia molt més gran que l'actual. Avui diuen les eleccions, el país més important o bueno, més nombrós del món que és la Índia, 800 milions de persones van a votar. És impossible que s'entenguin. El que cregui que es poden entendre també ha de d'aprendre algun tipus de cosa. Com menys siguem, més bé ens entendrem. Aleshores, aquest és el futur d'Europa en aquests moments. És a dir, centrifugació dels estats cap a una nova Europa de nacions petites i, jo diria, semi-independents per què? perquè l'amenaça d'un quart Reich està en allà És dir, avui dia ens estan amenaçant en els pobles eh, doncs del Mediterrani els pobles de la llum els pobles de l'alegria amb canviant-nos canviant els horaris i la gent comença a dir que sí, que sí, que sí. què vol dir? que les 5 serem tots a casa tancats els carrers foscos, les botigues tancades els bars buits és el pensament que s'està imposant el nou pensament del nord perquè el temps del sud malauradament doncs també toca la seva fi no sé em penso com a les branques com sol passar sempre amb el tema de Déu l'ho no? però en definitiva jo m'agradaria acabar de moment si algú va fer preguntes o podeu obrir temes els que vulgueu ho farem amb el tema que a mi més em preocupa i que més cada dia estic més convençut de la bondat de, les, de la teòrica deulofeliana, que és aquesta despersonalització absoluta de l'ésser humà. Hem parlat de la democràcia, és a dir, el bé comú per sobre del bé individual. Podríem estar d'acord, podríem estar d'acord si això s'aplica bé. Per tant, en un moment donat vam decidir, matem el rei absolut, matem a Déu primer, després matem al rei absolut i després inventem-nos L'Estat i, clar, i diu, això s'ho van inventar els francesos a la revolució oh, bon fantàstica revolució a l'endemà de la revolució el català va ser prohibit això és progrés també i amor a la llibertat eh? quan Marat és assassinat per aquella noia per sort tenia previstos 270.000 decapitacions a París sort que no va arribar però clar, la revolució francesa és com tantes vegades una revolució burgesa és a dir, la nova burgesia, la que té els diners però no té el poder, vol el poder que tenia l'aristocràcia per aconseguir això necessita que algú l'ajudi els prínceps alemanys amb Luther i la reforma protestant faran exactament el mateix molt bé, hi ha un canvi de poder i d'aquests revolucionaris alguns realment s'ho creuen, eh? Robespierre i els seus s'ho creuen, instauren el terror a París, són aquells dies en què la gent anava pel carrer i tant tant feia així, dic, no tinc el cap encara el, el tinc, no el tinc, sí, el tenien, uns, molts no clar i la revolució cau, per què? perquè en comptes d'anar cap a la llibertat com ens han fet creure moltes vegades perquè allò de la igualtat, la fraternitat i la no sé què no és cert, uns són més iguals altres són més lliures i altres són més fraternals que altres i cada dia menys són això o sigui, si hem de fer cas al que diuen avui dia que cent, poc més de 100 famílies tenen la riquesa de 3.500 milions de persones o que deu famílies espanyoles tenen la riquesa de 20 milions d'habitants de l'estat espanyol, jo el que no entenc és que la gent no sigui del carrer en barmes per què? Perquè ens tenen sopits, ens tenen atontats perquè ens han comprat doncs a la França revolucionària què com acaba? Ah, demanen un dictador i ve Napoleó, però és clar, aquest Napoleó a la gent que a vegades no, no, no dona per més, els hi va encantar perquè per, per, per primer cop quan David, que era el pintor de la Revolució i després uns dies a la presó pinta la coronació de l'emperador que li era igual estar en un cantor com un altre però sempre al mig això també passa avui dia la gent canvia de jaqueta, no passa res no? Eh? Avui arem... doncs David pinta la coronació i al vell mig del quadre un quadre d'aquells espectaculars trobem l'emperador i resulta que en el lloc on abans hi havia estat Déu i, abans, i després el rei absolut hi trobem un home del poble per tant la distància entre el poder i el poble s'ha escurçat, aparentment i, i ens apareix en aquell quadre una societat perfectament ordenada i són tots tots els que fan bondat perquè l'han de passar més de cent anys per, fins que Foucault investigant el registre civil de París vegi que hi havia molta gent a part dels morts, dels milers de morts molta gent que havien mort a les presons i molts intel·lectuals que havien anat a pagar a la casa de Bojo de, de París a la Salle per tant ja ens comencem a veure una llum diferent la revolució no era el que era la revolució és el primer pas cap a la separació total i definitiva de burgesos i treballadors 1830, primera revolució 1848, la segona i la comuna de París, el 1871 en aquell moment en què Cobert diu això va molt i molt de pressa, hem entrat a la modernitat se separaven ja per sempre els camins de, de treballadors i capitalistes proletariat, capitalisme, marxisme i ens portem als nostres dies tot això està implícitament explicat a la matemàtica de la història probablement hagués sigut, va ser la cosa que va fer que Déu feu, fos menys tingut pels acadèmics perquè ell totes aquestes coses no, no les explicava d'aquesta manera ell veia tan clar que considerava que no calia ell deia la seva visió de la història amb una claretat meridiana que deia, heu, Alemanya, estava, a Alemanya ara estem a Montpellier quan està a l'exili a la residència d'intel·lectuals diu Alemanya perdrà, però guanyarem guanyarem més tard això ho deia Pujols, perquè Pujols era germanòfil no pas nazi, germanòfil li agradava la cultura germànica i evidentment Alemanya va perdre la guerra però al cap de 4 dies va posar la primera pedra d'aquesta Unió Europea, eh, la Ceca I el, i el país derrotat és el que imposa les noves lleis sobre el carbó i l'acer. i ningú hi pot fer res i això serà inaturable Pla, en els escris empordanesos se'n riu de déu aquell humanot, diu, aquell farmacèutic primari aquell apotecari I en, pla, i en Fages de Climent escriu aquell epigrama eh? Déu-lo-feu i déu li dicte que Alemanya serà invicta clar, això als anys 50-60 era impensable però clar, quan cau el mur de Berlín quan ve el senyor Kohl i sobretot quan ve l'emperatriu Merkel, això queda perfectament demostrat i Europa camina seguint el pas que marca Alemanya que de moment encara no és un pas de l'oca, però ho serà. Però el que toca. Amb un cos més o menys malalt com és el cos europeu, algú ha de tirar. De manera que d'alguna manera en aquell cos malalt que era Espanya hi havia, o hi ha, un racó, jo dic que havia perquè ara no en tinc tan clar, no? que tira, que tirava de l'estat espanyol. També és veritat que fins al segle XIX la connivencia entre les oligarquies castellanes o andaluses del camp terratinents i la indústria catalana van agafades des de la mà per mantenir el màxim temps possible l'antic règim, vull dir que no hi ha ningú que sigui bon i dolent, senzillament els pobles la gent fan el que toca i això tampoc agrada sentir-ho, per tant el primer pas per acabar amb el nostre determinisme és saber on estem i veure, com faig en el llibre que coses dites l'any 34-35 passen el 34 Déu, Déu l'ho feu, diu Jugoslàvia no arribarà l'any 2000 S acaba d'inventar i a Jugoslàvia, Jugoslàvia venia molt de morts a Jugoslàvia vam tornar a sentir ciutats màrtirs eh, sobre la caixa de trons i reapareixen les ràbies i els sodis allà amagadets ara què estan fent? i ara començaré a dir desbarats i no els diré perquè com fóssim un estat lliure podria parlar lliurement però que no ho és a gent al tanto o sigui, què estan atiant? aquesta gent que vam veure al Parlament espanyol l'altre dia una senyora que és rosa no, què està fent aquesta gent? és a dir, probablement algun dia poden ser jutjats per crims contra la humanitat si això acaba com el rosari de l'aurora perquè la crisi econòmica, diguin el que diguin tot just ha, tot just ha començat, eh? això és el començament és dir, ara vindran les patacades fortes els pròxims anys per tant, què farà una població que comença a tenir poques coses a perdre de fer molts de disbarats molts de disbarats a Jugoslàvia va Jugoslàvia, l'Adriàtic era una perla eh? fa 40 anys, la gent anava allà de vacances es banyava, oi que bé que estem ha la gent quan veia un muçulmà veure un enemic, i quan veia un croat, també, i es van començar a matar. I es van començar a matar mentre Europa mira cap un altre costat. I els americans, amb la seva doble moral, venien a posar ordre. Clar, els americans, que s'han mogut sempre, amb una doctrina. Aquella altra bestiesa del darwinisme social, no? un altre, Darwin, eh? una altra cosa que també s'hauria d'estudiar. Quan apareix Darwin? Quan interessa quan interessa legitimitzar els actes d'aquells que més bé s'adapten al medi com que jo sóc el que m'adapto al medi ja està, ja ho puc fer la doctora Monroe americana de finals del segle XIX era això bé, anem a matar indis Amèrica pels americans perquè, perquè saps, som els bons els mètodes, no no, no, no importa estem a aconseguint el que volem i que el món és complex ho és, perquè no en tens perquè tanta gent vol anar a viure a Estats Units els Estats Units, un país que no sap el nombre de gent que té a les presons, un país on els suburbis de les grans ciutats són més pobres que el més pobres del país del tercer món. Un país, doncs aquest president Obama, que això sí que ha sigut la desgràcia més gran que podia passar a la humanitat, va dir jo, Weekend, Weekend què? Ha dictat un seguit d'ordres executives que fan que en aquest moment qualsevol ciutadà americà pugui ser emmanyat pel carrer, tancat, senteret de, de judici of una, una una fàbrica sig nacionalitzada Un dels grans analistes polítics, un tal Krugman, explicava, diu que aquesta situació es va donar a Estats Units poc abans de la segona guerra mundial, poc després de la gran depressió del 29. Clar, I als Estats Units, com diuen en castellà, le crecen los enanos. La Xina es frega les mans i el món, com que som una colla de ximples, els deixem entrar a l'Organització Mundial del Comerç i pensem que aquesta gent van cap a una democràcia. No. Xina és perquè és una societat esclavista una societat on hi ha unes falles demogràfiques terribles 40-50 milions de dones falten en aquell país i això està en la base de totes les desgràcies posteriors de les societats Xina és el país del món amb més conflictes laborals Xina és el país del món amb més casos de sida, sigui el sida d'una infermetat o sigui una altra cosa, però és així Xina és un gegant amb peus de fang i curiosament quan vegi que això no es pot aguantar, perquè la Xina en aquest moment té uns estocs de lavadores, de cotxes i de tot per als pròxims 2.000 anys, per tant no els podrà vendre mai i resulta que encara té 800 milions de persones que mengen un bol de llet cada dia o d'arròs ells, ells mengen arròs però tenen internet i tenen mòbil i veuen com viuen els seus compatriotes de la perifèria què farà? Xina farà com han fet tots els imperis per evitar una sagnant guerra civil Xina és el país del món que més està invertint en exèrcit Xina i la Índia, ningú ho sap, la Índia, tremendo, porta a Punta Pala, porta a la Índia, porta al Japó, portaavions als americans i portaavions a la Xina. El Pacífic serà el pròxim escenari d'una gran batalla campal. Eh, hauríem de començar a aprendre a llegir entre línies, ja no els diaris oficials perquè no s'hauria de llegir ni un. No, comprar qualsevol diaris que s'hi pot posar una serilla un misto. De Lluf ho deia, jo no llegeixo diaris, jo a vegades els llegeixo per a dir com es pot ser tan mentider no sé on estava ja olla. bé, no sé com estem de temps algú porta els tempos de tot això ah, és aviat doncs podem continuar doncs el que Déu l'ho feu fa doncs en definitiva és mirar el món des d'un altre vessant i parlàvem de la reforç francesa com paradigma del que no és, ell deia ordre allà on hi havia caos, i caos on hi ha ordre la revolució francesa doncs acaba amb la imposició d'un dictador i, amb, i acaba amb la imposició d'un estat que acaba amb les llibertats dels pobles quan va una època Catalunya va estar sota la corona francesa i encara hi ha molts catalans que diuen, tan de bo que allà època ens sota França, doncs si ara ens haguessin quedat sota França estaríem parlant en francès perquè déu lo feu parla això: imperis més joves imperis més vells, imperis que tenen més poder imperis que en tenen menys també està començant a despertar els pobles francesos Les llengües el català a França comença a reixir les escoles bressoles comença a treure el nas i també són maltractats i també és perillós que aparegui doncs, l'ultradreta en aquests moments a França les coses són molt clares, penso i l'Hidrofeu ens marca un camí per entendre-les un dels temes importants per déu que avui no hem parlat i que tampoc s'entén com un país com el nostre doncs no se l'escoltés, és quan déu reclama per Catalunya l'origen de la cultura occidental. Eh? Diu l'Empordà és el bressol de l'art romànic. Això no s'entén. No s'entén que Catalunya no li hagi fet un monument o no l'hagi tingut en consideració. Però hi ha un fet que és indiscutible. Quan s'enfonsa l'imperi romà... Tota aquella societat queda orfa, queda orfa, invadida per altres formes de pensament i més més obligada a ser cristiana. El cristianisme agafa el poder i comença a bastir nous elements arquitectònics per intentar explicar d'una manera diferent allò que fins aquell moment havien explicat doncs, els déus pagans i els temples pagans. Aquest procés durarà 400-500 anys, fins que cap al 800 aproximadament, el nostre país començarà a bastir petits edificis que són basíliques, romanes però els canviarà a la coberta i posar una volta i s'inventarà un absis. quan Catalunya l'any 1000 té una, un romànic perfectament consolidat resulta que a Alemanya l'any 1000 continuen construint basíliques i temples difícilment classificables la qual cosa fa que estudiar l'art medieval en aquests moments sigui encara especialment complexa i difícil i tot això té una explicació molt senzilla que els historiadors tampoc han entès o no han volgut entendre o no han tingut ganes de canviar-ho hi han Francesos Francesc o en Marcel Doliart que considera que Catalunya crea un art excepcional propi Pierre Bonassi diu exactament el mateix però els nostres erudits això no s'ho volen creure quan Roma es comença a ensorrar l'imperi d'Orient se'n va cap a Bizanci i a Constantinople volen crear una nova Roma i l'emperador encarrega a dos arquitectes d'aquell territori uns planos perquè facin una nova Roma a Constantinople el que passa és que aquells pobres nois o no pobres nois apliquen a la construcció aquella elements propis de l'art iranià de l'art oriental per tant aquella nova Roma pot ser-ho, si vols, a nivell anímic però no és de forma material al cap d'un temps aquella Roma de Constantinople o Constantinople és passada a Ràvena amb els mateixos errors i a més a més multiplicat pel pas del temps i finalment a Crisgrà Carlemany torna a reinventar-se torna a reinterpretar aquelles estructures per tant, mentre Manys, a l'any 800 està reinterpretant malament la manera de pensar del món clàssic nosaltres aquí estàvem ja mirant, mirant, perquè és un concepte de mirada estaven començant a mirar el món la realitat amb els ulls en aquest cas dels catalans o dels que habitaven a Catalunya en aquells moments sí, els mateixos significats però els donem un altre significant els grecs per explicar el món fan servir plans perpendiculars els egipcis, plans inclinats els nostres van passats l'any 800 caminant junts, plegats empesos per aquesta religió catòlica o cristiana que, que, que ja, ha, ja ha entrat en l'ànima dels pobles necessiten trobar-se amb el seu creador amb aquest Déu, que els expliqui el perquè és de tanta misèria i tanta cosa, doncs s'inventa la, la bòveda havia existit abans, evidentment les bòvedes han existit tota la vida però que és important de qualsevol manifestació plàstica no és la manifestació plàstica en si sinó el significat que li donem i per primer cop a la història de la humanitat la bòveda de canó que ens hi catalans, serveix per reflexar la nova mirada d'un poble cap a una nova realitat, cap a una nova societat, que avui dia, l'any 2100, aproximadament, està arribant un punt d'inflexió. Quan Alemanya domini Europa, cosa que passarà ben aviat, farà com han fet sempre els imperis. És a dir, quan Grècia és invadida pels perses primer, Posteriorment serà Roma la que s'encarregarà de, de traspassar pel món la cultura grega. Això permet que el pensament dels grecs perduri fins als nostres dies. I mira que en fa de dies que Plató deia les seves coses, o Aristòtil o Sòcrates, no? Però resulta que Catalunya, en la seva època, en el seu moment, 1.300... 1200, finals del 1200-1300 comença a treure els seus filòsofs Ramon de Penyafort Ramon Martí Ramon Llull o Joan Siviuda tots ells diuen el mateix que havien dit abans els grecs diuen el mateix que dirà després Sòcrates Descartes ai perdó Kant Hegel Descartes per tant quan Alemanya domini Europa, quan sigui senyora d'aquesta Europa que comença ja a ser seva, tindrà una necessitat imperiosa, com passa en, pràcticament a tothom, de saber qui és, d'on te ve i aleshores generarà el seu esguard i per primer, primer cop, després de molts i molts de segles no mirarà cap a Grècia cap a Atenes, sinó que mirarà cap a l'Empordà, cap a Catalunya, i en els propers mil i pico d'anys, tot el tercer cicle històric que ha de venir, tot el món Pensarà i es mourà amb, amb la manera de mirar el món dels nostres pensadors catalans i aquesta, i aquesta ja acabo penso que és, hauria, és el gran error dels nostres polítics, de la nostra gent que ens vol portar a la independència no hem de ser ara faig política no hem de ser independents per raons econòmiques per si, perquè si més fos per això nosaltres siguem alemanys o siguem americans o fins i tot xinesos, eh? xinos molt rics o sigui, les raons que haurien de moure a Catalunya a tot el poble són les raons vernacles, l'essència del nostre poble a la de la independència igual els nostres dirigents són uns gànsters Han en tenim molts de gànsters que corren pel carrer aquesta Catalunya tan fantàstica tampoc hem sigut capaços de presentar-nos a les eleccions europees amb un partit nacional hem sigut incapaços bé sigui com sigui el camí de la història ens hauria determinat perfectament per la teòrica de l'Ulofeliana i en el cas particular de casa nostra sigui el 2029 sigui el 2019 igual és el 2032 si no ens espavilem el que coneixem com a estat espanyol desapareixerà el que passarà després de l'Ulofeu parla d'una època de cautisme perquè generalment quan els pobles porten molts i molts anys sense gestionar les seves vides. Llavors resulta que no en saben. I això és un tema preocupant. I és un tema molt preocupant que ens porta a el concepte de democràcia. El legislatiu, l'executiu, el judicial, els tres poders que s'han de controlar. Això no és mentida, això és mentida, sabem que no passa així. Però que, a més a més, estava previst que a les institucions, com a la universitat, l'educació, la societat civil, servís per controlar aquests poders. Però què ha passat? Que des del poder Eh, aquí et dono mil euros aquí et aquí cinc mil les sessions de veïns diuen el que toca dir i l'escola la universitat, la base del que hauria de ser el futur de les societats en els nostres fills no s'ensenya res i no se m'enfadin l'educació, com deia Paulo Freire hauria de ser una cosa bidireccional un educant i un educador un educat però un diàleg de la manera que, si ja hi ha i bé parlen, el resultat és un C que és superior als dos. Comunicació. Avui dia, tant la política com l'escola, la universitat, els diaris, és un, vivim en un món de comunicats. No fumeu, recicleu, patapam, no hi ha opció al diàleg. Ho veiem a Madrid. Els catalans han anat a parlar, no els han escoltat. Reacció. Ja en parlarem. Per tant, i sense que sigui descorajador les últimes paraules que acabo de dir, Déu no feu aspirava a aconseguir la pau al món. Deia, si coneixem el que ha de venir desapareixen els problemes. I això és fàcil d'aplicar. I posem un exemple que també ens toca a casa nostra i un disbarat més dels que he dit avui. No? Els llibres d'història d'aquí cent anys diran que en l'estat espanyol a finals del segle XX van haver-hi actes de violència. Probablement ja no parlin d'actes terroristes. Quan les tropes napoleòniques van invadir Espanya, un imperi que ens venia a invadir, oi? Ciutadans d'aquest país i alguns mítics com el Curamerino, el Espoz y Mina, d'Aloís i Velarde i altres noms, l'Empesinado Scotti, Francesc que veien Francesc que li tallaven al coll, i aquells eren patriotes els francesos, aquells eren terroristes per tant si els últims 40 anys de la història d'Espanya o 50 haguéssim sapigut, o haguéssim sapigut els que ens manen cap on hem d'anar com m'ha dit Narcís en... llegint les paraules d'Ulofeu haurien de fet posat les mesures necessàries perquè això hagués passat de manera gradual, tranquil·la i, i definitiva avui a l l'any 2014 a, quin, a a un sospir de la independència de Catalunya el Parlament espanyol ens compara amb els nazis, parla de tancs i parla de no sé què. Què pot provocar això? Que si la vida està complicant apareixin en aquest país gent aixa labrada sin amb poques manies que ens compliquin a tots la vida. per tant, què hauríem de fer per evitar tots els problemes que han de venir? Doncs seguir fil per randa les directius d'Alexander Déu-lofeu. Agradi o no agradi. Quan Déu-lofeu comença a escriure als anys 30 i comença a dir les coses que han de passar una rere l'altra quan agafeu el llibre i s'ho llegiu totes han passat, no n'ha fallat ni una. I això està escrit. Déu-lofeu escrivia els seus llibres i estan publicats l'any 48, l'any 47 un article aquí, un article allà. I ho deia i tot ha anat passant. Els gràfics per exemple de l'URSS, el gràfic de l'estat espanyol pintats pintats fa 60 anys, ja ens deien el que havia de venir. Per tant, Déu l'ho li va prendre definitivament el pols, el rellotge de la història. I el rellotge de Déu agradi o no gradi, no s'atraça, ni s'adavanta. I per tant, si ens apliquem aquesta mesura, aconseguirem que aquests períodes de calma i tranquil·litat, la transició cap a la fi de l'estat espanyol, pacífica, amb un rotllo amb tots els pobles ibèrics, escolti, fabulós, la gent dirà, es viu molt més bé en harmonia que enfadats. O, oh, és que Alemanya sembla ser que és la que de dirigir els destins d'Europa. Doncs en comptes denfrontar hi intentem sumar, dialoguem. No vulguem que la Merkel ens faci comunicats, que la Merkel fa comunicats també, eh? Vé la Troika, patapam, venen els homes de negre, patapam, aplicar restriccions econòmiques i apretant-nos el, el cinturó. Però qui se l'aprita el cinturó? Les classes més normals, les classes més baixes, aquelles classes que fa tota la vida, que d'alguna manera més o menys hem après a suportar tot això. I cada cop les diferències són més avismals. Però en tot això s'està fent molt i molt malament. Per tant, i per acabar, si impliquem les directius d'Alexander De l'ho feu, els trànsits, aquestes societats en transició ho són des del primer dia, que les societats són societats perquè mai han sapigut cap on tenaven, sinó que han anat calant millor pals cap aquí, ara cap allà, com a mínim seguiran un camí tranquil, amable i probablement visquent tranquils i bé, a l'home sigui capaç un dia, no sé com ni de quina manera, de trobar aquella pedra filosofal que li permeti canviar amb aquest fatal destí. Per tant, jo penso doncs que aquesta obra que és herència del treball intel·lectual jo diria del savi més savi que ha tingut Catalunya a totes les seves èpoques agradi o no agradi, bàsicament perquè deu fer-ho d'una sort tots som el que som, clar, però ell és el que és perquè abans va hi molta gent molt interessant però no tothom ha sigut capaç de copsar tot el que els de altres han sabut abans, i allò ho va agafar ho va sacsejar com si fos un alambic alquimista, i cop i volta van començar a aparèixer unes gràfiques que pujaven i baixaven i que ens explicaven el per de tots plegats. I per tant, i fins aquí, qualsevol pregunta que vulgueu fer, doncs evidentment serà resposta si tenim temps i agrair-vos moltíssim la vostra presència que ha sigut espectacular. Mm.